Radion är en folkbildare och vill hålla sina kvinnliga lyssnare i form. God morgon, god morgon allesammans. Jaha, då börjar vi då med att lägga av tecket i sängen. Ligger på ryggen. Cyklar löst och ledigt. Känner ingen spänning i knäna. Så där är jag. Och så sträcker vi ut benen. Det ena först och det andra sten. Och känner att vi sträcker oss långt ner i sängen. Så helen rör vid sängen. Så sträcker vi ut vristen. Och känner som vi grep i luften. för Försök och ta liksom en gred i luften eller något sådant. Så tar vi upp knäna igen. Så vinkar vi upp och ner. Löst och ledigt. Lätt, lätt, lätt. Upp och ner, upp och ner. Så ligger vi still. Så cyklar vi lite igen likadant. Gymnastik för damer anförda av Maja Karlqvist vid flygen Märta Melin.